Hej och välkomna till uh, filmmixen, podcasten där vi snackar film Jag heter Rasmus Foltmar och inte Patrik Linderholme, han är tyvärr inte med oss längre yes. Jag han, uh, han är inte med för han, har, han är upptagen med viktigare saker Ja yeah. uh, så, jag sitter här alltså med, eller jag sitter inte här, jag sitter i min egen lägenhet, men <laughs> whatever <laughs> eh, Viktor Järner, Hannes Kimmen, välkomna, välkomna tackar, tackar, tackar, det är en ära att vara här Jag tycker ja. faktiskt att eh, vi, får, vi får se till att Patrik kommer tillbaka illa kvickt, för det där var en patetisk inledning skulle jag vilja säga Ja, ja men, vad fan, det var fan. inte okej okay, alltså. Ja, men alltså jag tänkte på det, när Patrik är borta nu, då kan jag prata lite om vad jag vill Så, Har ni hört Bruce Springsteins nu album, Wrecking? Nej, men du, <laughs> bara för det föräldrarfritt kan du inte snacka om vad fan du vill Ja men alltså jag tycker just låten Wrecking Ball på skivan där Ja men då tycker jag snackar med min feminist i mitten, där eh, spe Speciellt när stråkarna och eh, saxofonerna Käften kommer in nu båda Inte då Nu snackar ja. vi film för det här ja. är filmmixen Så välkomna till filmmixen och som vi inte får glömma heller I samarbete med movie numera Vilket är väldigt väldigt trevligt tycker jag Sveriges okay, största så... filmsajt! Yes! Ja, precis. Och ni, ni lyssnare som hänger där får inte glömma att kommentera. Uh... När det kommer upp en nyhet och sånt Om nytt avsnitt får ni inte glömma att kommentera Vad ni tycker och så vidare Precis Eller om ni vill att vi ska prata om något särskilt Om ni har något ämne eller tema Eller film eller whatever Som ni vill att vi ska ta upp i podcasten Kan ni jättegärna komma med eller bara, Inte, för att, inte round, för att vi kommer round. att ta upp det Men ni får jättegärna komma med förslag ja, precis. Det är jag, ja. Man kan inte säga att vi kan inte ta allting liksom. vi, får ju, vi brevbombas ju varje dag Med enorma mängder Hundratals ja, mejl ja, skrivna, skrivna för hand åt det, Precis Precis, så, ja. så vi väljer ju ut några stycken av dem Men, men kom jättegärna med förslag, det tycker vi är jätteroligt mm. Precis, så... Vi sponsrar sponsrade jag med jag med av Bing till... eller vad de heter Vad säger du nu? <laughs> vi är sponsrade av Bing eller vad fan de heter, vad heter de? ja City Mail, ja. <laughs> <Bring> city -mail. <laughs> ja, Nej, vi är <laughs> ja. inte sponsrade av Bing. City ja det är det ja, ja, ja. Skitsamma, nu kör ja. vi ja. Skit, ja. Då kör vi <laughs> uh, vår nyhetsreporter Viktor Järner, vad, vad har du att ta upp den här veckan? Jo, det, är så här, det har hänt väldigt mycket i filmvärlden tycker jag den här veckan Och eh, det är idag faktiskt när vi spelar in det här avsnittet som är alltså torsdagen den 8 mars eh, 2012 kan jag väl tillägga det här. det vore väldigt coolt om vi hade spelat in de här avsnittet 2011 eller någonting, men så är det inte Eller 2013 hade det varit, eller? <laughs> ja, det hade varit rätt fett Men det är alltså 2012 vi pratar om här Och idag då mm. så kom det en ny bild från Gore Verbinskis eh, adaptation av The Lone Ranger som jag vet inte, du är kanske mer påläst på det än vad jag är, Hannes Alltså det är alltså en tv-serie från början, eller hur? Eller, eller, uh, eller Ja, jag, alltså jag vet inte vad de kallar För de kallar väl typ serials eller någonting Ja, kanske det, jag, mm. Eller, nu ser man inte serials längre Jag vet inte vad skillnaden är Men ja, det är ju gamla typ matinea grejer som visades på TV Kortare filmer helt enkelt uh. Alltså typ nya äventyr varje Ja uh precis det är så här lite proceduralaktigt är det va alltså det är som CSI lite det är samma karaktär ja, fast nya ja eventyr. precis ja men i alla fall han är det, ju <coughs> maskerad hämnare liksom precis Alltså det är ju eh, alltså i den här filmadaptionen då som regisseras av Gore Verbinski som jag sa det är väl som alla vet regissören eh, till de tre första Pirates of the Caribbean filmerna samt Rango mm. som kom den här animerade filmen som kom förra året och vad har han med gjort han är The Weatherman The Mexican-adaptionen av The Ring, The, the Mexican-adaptionen eh, and... mexican Brad Pitt mexican eget hus. Ja, just det. Åh, oh, den gillar jag då liksom. <laughs> ja, det är härligt. Men fall, man, ja, det är hans adaption i alla fall. Och i rollen som The Lone Ranger, då, som är alltså huvudkaraktären, ser vi Armie Hammer, som vi har mm -hmm. sett tidigare i The Social Network som Winklevoss-tvilling. Uh, Men! Samt eh, i J. Edgar nu faktiskt Där han spelade Clyde Tolson den här, som den de... han spelar bögjävel <laughs> Ja just det, precis men, mm. jag men, alltså, de, de misstänkte ju att han var J. Edgar Hovers älskare då eh, så det, han jag måste bara, jag, Vänta, jag måste bara få in flika att jag inte har någonting emot böger Vi har Rasmus i podcasten <laughs> <Okay>. <laughs> ja, precis. Fortsätt allt. Um, <laughs> nej, men, eh, Så Armie Hammer spelar alltså huvudrollen Och vid sin sida har han eh, Johnny Depp som spelar Tonto heter den Som ser ut på bilden alltså, Exakt som eh, Jack Sparrow Inte Fast exakt, i, i, i någon form av så här. Död det, det, det är som att Jack Sparrow har gått på maskerad Ja typ, ja, typ. Det, det, Men ja. Det är en, Tonto det, en död Jack Sparrow Med en död fågel på huvudet Ja men Tonto ja. är ju med i original också Alltså ja. original grejen också Och där ser han väldigt annorlunda men... ut ju Ja men problemet nu är det här är Brooke Cameron som producerar också säga, Och en Disney produktion så ja. folk inte ska förvänta sig värsta västern dängen här. Men grejen, jag ser framför mig att de liksom, det känns nästan som att Tonto kommer bli huvudrollen. Ja på, på ett det, sätt det och jag till faktiskt. Jag tror... Jo och att han nästan berättar den magiska historien om The Lone Ranger. Fattar ja, du? så kan vara det att, att uh, tontor blir som en narrator, liksom, och att, uh, ja, men att han liksom man får, man får se The Lone Rangers uh, Via rise, rise to fame, liksom, i, genom hans ögon, skulle man kunna säga. Ja, ja, ja kanske, kanske. Jag vet inte. Det står ja. jag här. Jag, jag kan läsa den kort korta synopsen här. The Lone Ranger is a thrilling adventure infused with action humor, humor in which the famed masked hero is brought to life through new eyes. Native American spirit warrior Tonto recounts the untold tales uh, that transformed John Reed, a man of the law, into a legend of justice, taking the audience on a runaway train of epic surprises and humorous friction as the two unlikely heroes must learn to work together and fight against greed and corruption. Så att det är ju som sagt Ett, ett, ett stort äventyr är det helt enkelt Och mm. med action och humor Och jag vet inte riktigt, är Igor rätt man För det här projektet? Det jo, jag... ja, men lyssna, egentligen är det För action och humor är ju egentligen precis Vad Pirates of the Caribbean-filmen står för Ja, precis, men, men och... vill man ha en Lone ja, Ranger-film men... Med Pirates of the Caribbean-känsla undrar jag Nej, men grejen är att Han är, egentligen är det fel karaktär För att jag är för mörk, fattar ni? Ja, alltså, precis han... det är så, Men också, alltså egentligen Första Pirates of the Caribbean-filmen tycker jag jag, alltså, ja, jag, gillar, jag gillar ju Paris of Caribbean Fram till den sista Ja, ja men det, ettan absolut. speciellt Ettan är ju egentligen sjukt egentligen Om, om man ser ettan så För att vara en Disney film och en Brookhammer-film Så är ju den egentligen jävligt mörk Och även alltså, om man är ung så är den där Kan du vara jävligt läskig när där jävla skelettdapan Och när skeletten börjar och, ja. Alltså, ja då var den väl absolut när den kom då jag var inte så gammal eller jag var inte så gammal eller alla Nej, fall Nej då var det fyra och ett halvt Men alltså det behöver ju inte vara Superljust Nej, det. nej Det behöver inte Men jag, jag, jag tror att det kommer att bli det Ja, självklart alltså det, det blir det värsta ja. Lätta Disney-action-äventyret Och efter, eftersom det här är Eh, alltså som du säger du, du har kollat några avsnitt av den Ja, eller hur? Jag, jag, jag kan säga bodler.com. Där finns fyra stycken 20 minuters avsnitt och de är Helt gratis, helt gratis för... att kolla Så det kan man ja. göra om man vill ha liksom, en känsla så... för Vad det här är för karaktär Och du säger det är mycket slapstick och sånt eller hur? Nej inte slapstick kanske Men det är ju matenhet ja, okay, ja. Det, det, det, det är ju såna här, det är såna här gamla serials och grejer Som uh, Steven Spielberg och Charles Lucas Mycket varit det. Ja, precis. Om de, ja. Och det gick ju bra <laughs> ja. Nej men nej, alltså, jag, jag, vet inte. jag är orolig för det här projektet Alltså det hade ju sjukt med problem I produktionsstadiet för att Budgeten är ju hög och Disney, ja, det är ju depp, alltså, han ska väl ha, det är depp han, hur mycket pengar kräver inte han ja, det, alltså, Allting var väldigt krävande mm. för den här filmen Och därför har Vänta. den haft problem Ett tag stod ju, skrev ju folk att Disney helt hade dumpat det här projektet Alltså de, att de skiter i det Men mm. sen så efter bara någon vecka eller vad det var Så var det tillbaka till, till liv igen Och nu är de igång och filmar i New Mexico Och filmen kommer då ut den 20, 13 maj eh, 2013 2013 ja Precis, jag, måste bara, jag, tänkte, jag tänkte väl Om mitt svaga minne är med mig nu För några år sedan Var det inte ryktat att Brad Pitt skulle spela Arm Hammers roll? Nej, det vet jag inte var. Det? Nu, nu ska jag köra mina episka Google-skills <laughs> ja, gör det, gör det. Och kommer att återvända senare i podcasten <laughs> Då kan jag nämna att jag tycker att Eller jag är alltid orolig för uh, Johnny Depp-projekt överhuvudtaget ja. Och det har vi snakat om tidigare i podcasten Vi har ett... Uh, Eh, podcastavsnitt som heter Citat, jag vill strypa Johnny Depps slutcitat ja. Och det är jag, yours truly, som ligger bakom det citatet Precis, eh, det är stort, det är stort Ja, för eh, Det är verkligen så att han har ju fått Någon sorts flip Out <laughs> ja. på riktigt Någon, sort, någon, någon sorts gör... LSD-trip Som aldrig tar slut så... Ja, precis, Så den, den började började någon, någon gång 90, 98 där <laughs> någonstans <laughs> ja. Okej okay. eh, Ja, så det, jag, vet, jag vet inte. Det, jag tycker att det, det ser alltid skumpt ut när han, när han ska vara med i filmen. Ja. Han gör jag, alltså han konstiga, är ju ändå konstiga miner och jag vet inte, Ja, precis. Men, och över det här när man ser den här bilden, vi kommer länka till den här bilden och den finns på Movie scene, så det är bara söka mm. där Lone Ranger så får man upp bilden. Den kanske till och med blir huvudbilden på det här inlägget. Ja, kanske. Men, men i alla fall, det är bara jag skulle säga lite snabbt är att när man tittar på den här bilden så, så känner man ju på sig vad det kommer bli. Johnny Depp kommer köra sin klassiska stick och det kommer vara de här konstiga minerna och han kommer Säkert mm. vara jätterolig Och barnen kommer att tycka det är kanon Men frågan är vad vi tycker ja, men Han ser verkligen är ut som uh, Jack Sparrow också är, Ja alltså, inte, inte helt Men han har Han har ju en liknande bandana Exakt. Han har eh, ja, här grejer hår grejer som håret har sådana här pärlor ja, precis. Fjädrar och, ja. alltså, Jag har ju hur det låter Okej, okay. men nu är jag tillbaka med mina episka Google-skills ja, det, det här alltså. borde, de borde få en jingel här ah, ja. Okej, okay, nu, nu läser jag från New York Post Johnny Depp wants Brad Pitt for a Lone Ranger remake Och sen lider citatet så här There's so many interesting possibilities out there Depp for the fourth entertainment TV program Brad Pitt would be great George Clooney would be great Don't know who is going to be just yet Det var Johnny Depp sa förr det, det sen... Men han önskar ju bara vad ja. säger ja, du det är Johnny Depp producent. Ja, det är väl säkert ja, det, är... Ja, han, det, kän han... det känns som att han nu för tiden så är han nästan pro alltid producent för sina ja, så är det ju med Brad Pitt också nästan. Det är med massor sådana. här. Ja, men som sagt, det är väl för alltså, att de själva ska bestämma. Och få ja. ett cash ska strömma men nu, in som aldrig förr. Nu, nu vet vi i alla fall ja. varför jag har Brad Pitt. Det, alltså, det var väl bara ett rykte eller ja, att bilda, men, men det jag det är något som Johnny Depp önskade bara så Brad ja, Pitt men... det ingenting med det här att göra. Egentligen. Nej, men det var i alla fall därför jag fick <clears throat> ja, skytsamt. förstår. Mm. Men alltså, jag gillar dem i Hammer. Det gör jag verkligen. Ja, eh, ni är duktig. Precis. Så jag, hopp jag hoppas bara i ni uh, ja. även fast hans makeup inte var lika. Bra. Nej, Men allt vad än all den än vad var, det är helt sinneskyggt. Det var tragiskt tyckte jag. Kanske eh, det kan i... var sämre än i Harry Potter i alla fall. Jo, det var det. Nej, i på Harry Potter du driv... Nej, jag driver inte. Det var de, de, de, <här> det var nu får du inte spoila. det var ju ingen smink i Harry Potter. Va? Nej. You, you do not make any sense här Nu fortsätter. Vi. Nästa med. nyhet, tycker jag vi går. Vidare. Ja, nu är ändå nästan nyhet. Men i alla fall, stora tvivel, helt enkelt, från oss allihopa skulle jag säga, kring The Lone mm. Ranger, eller hur, så alltså, det känns mm. som ett väldigt tveksamt projekt. Mm. Men eh, andra nyheten som vi tänkte snacka lite om det är ju det här att. Killing me suffer <laughs> Kogan's Trade, som vi alla ser extremt mycket fram emot. Och det är ju för att eh, Andrew Dominik, regissören som har gjort. Eh, den urgrymma Jesse Jesus, James. Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, med Brad Pitt i huvudrollen. Han gör en oerhört en... mm. icke-Twitter-vänlig Ja, verkligen. verkligen hela inlägget. Totalt borta, fucking liksom. underbar film. Ja, det är verkligen, det är verkligen ett mästerverk, tycker jag En masterpiece. Ja, fantastisk film. Och, eh, han, och Brad... bra, han och Brad Pitt återförenas helt enkelt i Cogan's eh, Trade, som är alltså en. Eh, Adaption av en bok som, Med samma titel Och eh, Brad Pitt han spelar någon sorts Mafia hitman helt enkelt Som ska... Leta upp några snubbar efter ett kortspel har gått. Eller ja, pokergame tror jag. Ja. Som har spårat ur helt enkelt. Det är väl förmodligen någon som har stuckit med vinsterna. Eller ja, någonting ja, har hänt någon, i alla fall. Någon blir lurad Precis. Något kan... Och Brad Pitt han ska ge sig efter dem. Och det är inte bara Brad Pitt som är med utan det är Richard Jenkins och James Gandolfini James Gandolfini och... och... Scott McNary, Ben Mendelssohn, Ray Liott. Sam Shepard Alltså de bara regnar namnen liksom han, jag har svårt för Really 8 egentligen alltså. han... Jag har inte alls det jag tycker han är... Alltså han är ju extremt bra i Goodfellas ja, han, han, är, han är en grym ja, Han är grym i Nark ja, och han, är, och i alltså, han, han har sabbat sitt namn men lite Han, han har sabbat här... sitt namn lite Men när han väl gör en fet roll som i Nark Till exempel eller Goodfellas ja, så är Han, han ju spelar liksom skurkrollen i Uwe Bolls, den här Dungeon Dragon filmen. <laughs> ja, det är, men, fan det är, det är det ju, det? ju tragiskt att bara, bara nämna In The Name det. of the King heter den ja, ja. Men i alla fall Cogs Trade har alltså nu bytt titel. Alltså vi alla älskade Cogs Trade titeln och sen byter den titel till Killing Them Softly. Alltså Killing Them det Softly är väldigt, väldigt märkligt Det är alltså. jättemärkligt, det är. jag förstår inte heller om det, är... det är fult, det är inget coolt överhuvudtaget Det är sjukt, det är, är jättelökigt alltså, jag, ty jag, jag tycker att det är en cool titel det också Men Kuggen's Trade är ju verkligen någonting som Bam, Kuggen's Trade Men Killing Them Softly, det är så här... och, och, det, det, känns också... det känns som att alla filmer vill ha lite såhär För här... att ge en, en shoutout till, till en movie scene medlem Psykopatrik, han sa det att Man har liksom alltså bilden av filmen har man liksom man har kopplat den till titeln Cogan's Trade eftersom vi har skrivit om det så mycket vi har Men vi får också, den vi får också tänka vi får också tänka på att det är bara filmfan filmnörderna som gör det och filmnörderna är Precis. The 1% av de som kommer gå och se filmen. Jag tror jag tror Cogan's äh, Trade hade varit en bättre titel för icke eh äh, icke filmnördar också. Men jag fick Lindelsoff ja. hade... som en så här riktigt så här brittisk såra action komedi typ Kill så här, killing, them Dyer, Kill hidron. killing them softly känns så så jag precis en B action komedi känns det som Ja. Killing them softly alltså, jag, jag, förstår inte heller. jag förstår inte vad man vill göra med den titeln De försöker vara så här roliga med titeln så här. Den är ashård men vi ska ha så här Killing them softly Nej men alltså kan ni ens försöka föreställa er för, den skulle, bitchen Det skulle vi inte kunna anspela på någon såhär replik i filmen eller någonting Kill ja, you softly bitch Nej men nej, jag vet inte Det känns som någonting sånt För jag tror inte att det är taget i luften Nej alltså jag vet inte, i så fall är det ju jättekonstigt Det är verkligen det producent mm. som bara, så alltså, fan det här låter mycket korare, jag här <laughs> Ja vi bytte titel liksom Och, och sen grejen är, att, grejen är att Det finns ju faktiskt en bok som heter Kogan's Trade Och då mm. har man ju, de som har läst boken och alltså inte är filmfans När de ser att det kommer en Kogan's Trade-film Ja ah, då fattar de det är den Nu kommer den en film som heter Killing Them Softly då, då kapar man ju en bit av Killing Them Softly, The Kogan's Trade Story Ja då, då kapar man ju deras eh, de, de, de, Lite av fanbasen eller hur man... Kan det vara någonting sånt att, eh, att nu, nu vet inte jag någonting Om boken är för, lever författaren fortfarande George Higgins heter han tror jag Vänta, jag ska kolla, jag vet inte men. Ja, men äh, hur många det, är det? Skulle, det, där? det skulle ju kunna vara någonting sånt Att de eh, Eh, att han har sagt att han inte vill vara förknippad Med filmen eller någonting Att han inte vill att eh, Att de ska skriva Based on a book och, och sånt Och då måste de ju ta bort titeln också antagligen ja. det, alltså, det, du, det, du, kan, det kan, du kan du ju inte vara inte någonting sånt Ja ah, okej okay. så. då har de med största sannolikhet inte sagt så Nej men det, det jag vet inte Det skulle ju kunna vara något vi kan själv. Det kan ju också ha att manuset Vart för Alltså det åkte iväg från bokadoptionen Så det vart liksom deras egna film Förstår ni? Deras ja ja men alltså nästan. grejen är att jag förstår inte alltså jag förstår ändå inte För att finansiärer och producenter Och alla de här de vill ju alltid leva på boktiteln Förstår du vad jag menar? Alltså de kan ju, de kan ju casha in på det, det kan man ju Jo men också Killing Them Softly det är väl någonting Den normala Damn publiken kan förstå jag vad det betyder. Jag... Men den om vad fan betyder trade? Ska han gå in på tradera och byta en soffa? Eller? Nej, men det, fanns... det, tror jag, det är nog, nog bara du som tror, Hannes, men är ja, Ingen för, annan. Men jag, jag tror också att Kogans trade är mycket mer. Uh, Distinkt titel Ja, den, den mm. ligger bättre i munnen Den känns coolare alltså den, jag, jag tror också att Kogos hade lockat fler Ja, för den låter inte som någon annan film nu liksom. Nej, alltså. Jag tror att kogans Raid hade lockat fler Tittare till bio biosalongerna Men egentligen, titeln spelar ingen roll För att komma Brad Pitts namn större än titeln Precis, sig, man, man, får ju, man får ju tänka så Egentligen, alltså, och, och vi också Att vi sitter här och alltså, Filmen, förhoppningsvis är det väl Är det samma film alltså, ja. Precis, det är bara för oss att acceptera det Precis, Ä även om det känns, det här... nu får jag lite samma känsla som, ni vet eh, Night and Day, den här filmen med Tom Cruise och Cameron Diaz Som kom ja. ut förra, förra året, ja. mm -hmm. eh, den heter ju Wichita först Vad heter den, sa Wichita, alltså som, Wichita. som eh, är det väl en delstat i USA eller är det bara en stat? Ja. Jag vet inte Witch För, Nej, vet, det är ingen delstat i alla fall ja, nej. nej, men i alla fall Wichita heter den, hette den. Och då trodde man ju Alltså då visste man inte att det var den här Lätta actionkomedin det skulle bli Men mm. så fort de bytte till Night and Day Så känns det ju alltså då, då, De spelade på Night Alltså det, det, det var ju inte Night Utan riddare, Night and Day mm. Mm. Och då fattar man ju att det kommer vara någonting lättare Och den känslan det, Och den är väldigt oroväckande Den känslan får jag nu när man byter namn Från Kogas Trade, Trade Till Killing Them Softly det Men nu har så, inte så, vi alltså, kämpat med den står fortfarande som Coghans Trade på IMDB. Ja, precis. Men det här, var, det här var tydligen säkra uppgifter från... Ja, det var någon inifrån produktionen som sa det här i alla fall. Eh, okay. jag, jag gillar dock att det var du att du var snabbare än både Slashfilm och Collider med Kevin Offly-grejen på din blogg. Vem? Jag? Ja. Ja, men det är ju det är för att jag håller koll på The Playlist. Alltså, du, du, du sitter bara hemma och bara... Så här är skit <laughs> Ja, varje dag. Då har 15 värderingar som är beredda att skriva <laughs> dina blogginlägg. Absolut, varje dag. Varje dag. <laughs> Okej, okay, nej, men så vi får helt enkelt acceptera att den har blivit namn. Försöka leva mer och glömma bort titeln Togens ja. Trade. Det får vi göra. Och gå vidare i vår liv Ja, precis. <laughs> så eller så gör vi. Någon jävla koni grej Så att vi liksom bara gör facebook Sidor Och bara går ut och sätter posters på stan Och bara Kogans trade ja, Vi ska återvända till Kony senare, tänkte jag Ja, ska Men ska vi gå över till lite filmer vi har sett vad, vad har ni sett för filmer? Hannes, har du sett någon film? Jag har sett En man som steg av tåget Och det var det Nej, jag ja. har... Nu ska jag kolla A Bad Day at Black Rocket den och den är från 1955. Okej, okay, intressant. Aldrig hört talas om ska jag säga Nej, inte jag den. Nej. För jävla noobs ni. Är. Nej, men det är en skottspelare som heter Lee Marvin som var rätt stor på oss. Jag är redan inne på dess uh, IMDb -s. Det gör jag också. <laughs> alltså ni är ju fan har mer Google skills än jag. Ja. Hur som Lee Marvin var i slutet av 60-talet och tidigt 70-talet, eller genom hela 70-talet Var han en rätt stor action- och krigsskådespelare Och jag tycker han är ganska bra, han har varit med i många Bronson filmer ja. Whatever, och det här var, jag har ju bara sett han när i är typ gammal och grå Och det här var i alla fall en film där han var ung och spelade hårding det, det, var, i... det var så det var på det viset du kom till filmen helt enkelt, genom Lee Marvin alltså ah, precis. Ja, precis, jag hade inte heller hört om den Och sen är det John Sturges som har regisserat den som har gjort Joe Kidd och lite andra grejer ja. Med Clint Eastwood I alla fall Det här handlar om Det här är precis bara några månader efter att Japan och USA har Eller Japan har släppt bombarna på Pearl Harbor liksom, Några månader efter Pearl harbor grejen 1945 41 Nej 45 Pearl Harbor var 41 Okej okay, Alla här skrivit slut 45 Pearl Harbor var ja, 41 och... i december 1941 Ja, då, då står det fel där. Okej, okay, 41 det här, slut, det här är 41 någonting Då står det fel ja, här jag, jag, jag, jag kollar på den här synopsis Skitsamma okay. 41, efter Pearl Harbor accident ja. Ja. Ja, Några månader efter så det en, en liten stad i en öken i USA Nu snackar vi typ 200 in, invånare Ett tåg som, ja, det, är, det är en tåg spår rakt genom staden Och tåget, släpp, tåget stannar liksom aldrig men på första gången på fyra år stannar det här tåget I den där lilla småstaden Och en man liksom Klädd i svart med hatt och så här fin Så storstadsman liksom Kliver av tåget i den där staden Och alla börjar liksom undra vad fan, Vem är det? Var ju han är Och då börjar den här mannen fråga Om, <coughs> om en gård Någonstans ute i öknen Där är tydligen botten japaner en Alltså En okay. japan Och invånare i staden Blir direkt Vad gör du här bort från stan? Du är inte välkommen Du får inte Bo på vårt hotell, du får inte köpa mat Du är inte välkommen De blir väldigt hosta eller hur? Ja de blir väldigt hosta för att han frågar Vart den här japanen bor För han har inte fått något svar på brev och grejer Och ni förstår ju Kanske vart jag vill komma Stephen King N Va? Ja den här. Nej Jag, jag förstår inte alls var du vill komma <laughs> Nej, några månader efter Pearl Harbor Japan har invaderat USA En liten småstad i USA Det har Va? Japan, Det har... Japan har invaderat USA Vad pratar du om nu? Ja men Pearl Harbor och alltid. Du det Du några... klär av dig själv mentalt nu Hannes är igen nu, lyssna. förklara bättre Japan, USA, ja. krig, Pearl Harbor ja. Ja, 1941 ja. Det här är några månader efter det En man åker till en småstad för att hitta sin kompis Som är japan ja. Som har bott på en gård där Men så snabbt han börjar fråga om den här japanen in den där lilla småstaden Det blir alla hostile Ja det är klart och... det, blir, det blir ju fientligheter helt enkelt Eftersom ja. det är det som Ja men gå... de har gjort någonting med den här japanen alltså på grund av ett krig. Ja, och det liksom då ska då får man följa den här mannens ja. letande i Japanen. Ja, och hur han ska upptaga mot den här jävlar. Det låter väldigt intressant, men det har en väldigt svår beskrivning av filmen. Det kanske bara var jag, jag, jag vet inte. Lyssnarna ja. kanske irriterar ge... sig som fan på mig liksom. <laughs> ja. Men i alla fall Lee Marvin spelar en riktigt dryg liksom ung yngling där eller Vad fan man säger Ja. Mm. Ja Men jag tyckte den var, den var inte så fantastisk Den var jävligt kort, timme timmar 20 minuter Så det var riktigt så här Det är härligt Kram in, när det är in så. den på kvällen 1955, ja. i färg för er som avskyr svartvitt Men var 5, så. Okay. Mm. Stabil, det var tre av Okej. Stabil Stabil stabil, Och nu ska vi gå över till en Lite bättre film ja, Som du har sett fram emot hur länge som helst eller? Ja. ja, Since Ancient Times jag måste bara säga, innan, innan vi nämnde den filmen så jag fick jag ett mejl alldeles nyss. Ja. Där jag blev inbjuden till pressvisning av den här filmen. Och eh, där står det pressvisning av Oscars belönade filmen. <laughs> ah, det är så jävla bra! De, de, ja. le, de lever på det nu efter Ja det, det är så kul för vi, vi sa ju det Ja vi snackade om det här, vi snackade ju om att, att de kommer ju kunna leva på den här lilla Oscarsnomineringen -nomin av en låt ja. som är med i filmen Precis. och ja. de kör ändå de kör alltså Oscarsnominer eller Oscarsvinnande Oscars, Oscars Men det är ju klart de gör det egentligen och, och, och vi ska väl det. säga ja, det... kanske att vi pratar om alltså om The Muppets eh, den nya Mupplers ja. filmen pratar vi om. Eh, okej okay. just... Då, let's get a background check Grejen är att eh, jag är uppvuxen med Mupparna liksom, Det är nostalgi och Som i, i julavsnittet då tog jag upp en annan Mupparnas mupparnas, film, mupparnas julsaga som är en Otroligt bra Jävla film Och i alla fall nu, Mupparna har ju varit Ganska borta från, de har inte fått så många filmer På de här senaste tio åren De har varit borta från lampljuset och eh, Nu har ju Jason Segel Valt att skriva ett manus med någon annan snubbe Som jag inte vet vad heter om en film om upparna Där man får följa upparnas Rise to Fame igen. Att de har varit borta. Men de måste liksom... De måste göra en show igen efter typ tio år. Och ja, whatever. Ja. Men det, det är liksom... Det är, lätt, det är lätt underhållning med sjukt mycket nostalgi. Och den är rätt rolig. men... Jag tror man måste ha mycket nostalgi för att egentligen... Alltså, uppskatta humor. För det är liksom... Jag menar att man måste vara... Van med mupparna eller? Ja men det är ju muppa, alltså mappet extravaganza liksom Om man inte är van med typ den typen av man eller förtjust i den Om jag, jag kan säga nu, om jag inte hade Sett någon mupparna i eller varit uppvuxen med dem, då skulle jag säkert Tycka det var aslöjligt och bara Ni förstår? Ja, jag förstår vad du menar Alltså det är, jag tycker det är bara det är så kul att du tyckte om den, Att du blev nöjd liksom, det är det som är det viktigaste Ja, alltså mupparna, fansen Ska ju bli nöjda, det är det som är grejen Ja James ja. Bobin har regisserat och det, är, det är liksom cameo efter cameo Galifianakis, Neil Patrick Harris av ah, skit hur många som helst. Ja. Mm. Ja, men det, det ska bli intressant se nu tycker jag. Det, jag också. Jag, jag ser också fram emot att se den. Det är kul med sådana filmer jag älskar. Det jag älskar med filmer redan nu är hur de marknadsför i filmen för det, för det borde de ha fått ja. en Oscar Usch, vad bra det är. Ja, verkligen deras eh. sån här Oscars eller deras trailerparodier. Det ja, de det gjorde bra. var ju att de. Filmen hette ju, vad var det? A Green of Envy. Ja, precis. Ja, precis ja, det, det... Och då visste, då, då trodde man att det var en random komedi <laughs> precis. med. Och sen är det, precis, uh, Muppets in this movie? Ja, precis. Uh, och så helt plötsligt utannonserades Att Det var den nya av filmen Och det var ju grymt liksom. Ja, Det var sen... mer, mer sånt, sånt och sen såna näst... grejer borde premieras. Och sen, och sen nästa steg i marknadsföringen blev ju att de. Uh, Baksmälan Ja, ja, eller, ja. The Girl in the Dragon Tattoo baksmälan. De, de men den bästa. Den. men Den bästa. Det var fan Green Lantern Alla trodde det var en ny Green Lantern <laughs> trailer <laughs> ja. För det är bara In Darkest Night. In Brightest Day så bara ser man sig grönt sen bara. Kom, <laughs> ja. Kommer köra upp på skärmen, eller vad? Ja. Ja, det var ja, det faktiskt. Men, men kul att men, gilla men, den i alla fall. Men i alla fall, mm. Jason Segel, Det är hans pet project, Han är ju också uppvuxen med en uppbara grejer. Ja. ja. Men i alla fall. Det är i alla fall kul att. Det känns som att det är mycket kärlek bakom filmen. Ja, Men, ah, ja. Det är Underbar film, den vann en Oscar för bästa låt. Trevligt, trevligt. Bra, då, då tar jag över helt enkelt. Ja, det tycker jag ska göra. Till, till en film som jag har sett. Uh, Här om Häromdagen såg jag den svenska filmen En fiende att dö för. Åh, oh, som är så peppig. Regisserad av Peter Dalle. Den tränar uh, är grym. Ja, jag håller inte riktigt med om det för jag tycker att jag tyckte inte att den såg så himla intressant ut, men den var jättebra. Du jag ska kanske säga vad den handlar om. Det, det handlar om en expedition med vetenskapsmän, en kvinna, under. Ja, Anskriget har inte brutit ut än. Det är 1939, de ska åka till Svalbard Svalbard Heter det Svalbar? Svalbar, Svalbar, Svalbar, Svalbard Ja Svalbard ja, De ska ha ett Svalbard de ska hitta ett ämne där Som visar att uh, kontinentplatt, eller Plattorna liksom har hört ihop uh, Med varandra en gång i tiden mm. det, är det, de ska, det, är det, det är det de ska göra De ska liksom uh, Bevisa det mm. När de sitter där de, Det är en jude en, Två tyskar Några polacker <låder> <låder> En svensk En norman. Och några till. Liksom. Ja. Helt plötsligt får de reda på att andra världskriget har brutit ut. Tyskland har invaderat Polen. Helt plötsligt är de alla fiender. Det är så jävla bra plot egentligen. Det är, en, sjuk... det... Det är en sjukt bra. Även plot. om den har gjorts förut. Det, det, ja, det har gjort förut. Men det, det, det är väldigt intressant. Och Jag älskar Peter Daller för att han gör sånt här. Ja, ja så här: Urvatten komedi skåddes bara, Rise to Fame igen. Ja, jävlar... det, är helt, det, är, det är rätt sinneskull faktiskt. Det är imponerande tycker jag. Alltså... Mm. Ja, men grenen. Han, jag... han var jättebra i himlen oskyldigt. Ja, urroller och, ur och grejer. Men jag läste i alla fall att han i någonting, att han. Att Svenska Filminstitutet bra, inte ville satsa på honom För de inte tror att han kan göra det seriöst Efter alla kommande Ja. Mm, Ni, mm. Man kan inte ta honom som en seriös liksom, trillerregissör se. Och det borde man det, det får de ju äta upp nu Med tanke på att den här var jättevälgjord Den var spännande alltså, det, enda, eller, det är en samproduktion har... med Tyskland Tror jag något Ja, det där vara säkert med tanke på att det var väldigt mycket tyska i filmen. Mm. Uh, naturligt nog, men jag naturligt. <laughs> Tyskarna nazisterna släcker svenska så där. Ja, de, de kör, väldigt, de kör väldigt, USA väldigt, väldigt uh, Hollywood. Nej men det är väl mest engelska i filmen i och sig, hur som helst så det, det största negativa jag har att säga om filmen är väl att uh. det kan bli lite mycket kurra gömma på den här båten. Tag, det blir ett lite ett tag, tröttsamt efter ett tag alltså. Ja precis För det är ju på något sätt One location Även fast filmen utspelar sig på flera andra ställen Så är det, den bygg Den utgår ju från den här båten hela tiden Mm. Så den, den, den räknas ju inte som i one location genren såklart Men, men det är fortfarande eh, så den är uppbyggd Att de är på den här båten och eh, det händer grejer och, och vart är de på båten och, och sådana grejer ja. Och då kan det bli lite så här att en går ut ur en lucka Och så kommer någon annan in i rummet och letar efter den här personen Och det, det är väldigt mycket sånt ett tag Kanske 20 minuter som ägnas åt bara det nästan Det blir jobbigt det blir, det blir jobbigt. Det var intressant och kul de första tio minuterna. Men sen så, sen så blir det inte så himla roligt. Och, och, och det var skönt att, det inte, att de inte höll på med det mer. Det var precis så att de klarade sig. Men jag har absolut ingenting annat att säga om filmen egentligen. Förutom att jag tycker folk borde det gå och se den. Det är verkligen kul med svenska projekt som är så här. Stora och ambitösa. Ja det tycker, det tycker jag också Det, det blir det, det, det. det blir kul, det är så nice nu sånt händer alltså, jag, ja, Får jag, jag, jag in flika ja, ja jag skulle bara säga att det här ni sa att man har sett det innan Det känns ju lite som en lifeboat Premiss faktiskt Vi snackar ja, om lifeboat, Jag har inte sett lifeboat men, nej, Vi snackar om den förra avsnittet Det här med att en tysk kommer ombord i en uh, båt Tillsammans med en massa alltså, Det är det här spänningarna mellan Eh, alltså när det är krig och sånt Enskilda människor, när de ställs mot varandra Vad som händer liksom att man inte, Det är inte arméer som möter varandra Utan det är enskilda människor som står på de olika sidorna Och de, man även om de känner trycket från sitt land Bakom sig eller ja. sådär, Så agerar de ju annorlunda Eftersom de verkligen De kanske vet vem den här människan är De känner människan eller så alltså, det, det blir ju en väldig konflikt Blir det ju det här grupptrycket som, som upplevs från ens land Hela landet liksom, ha, Har man på, sin, på sina axlar alltså, mm. eh, Och det finns ju inte I en sån situation och då, och då agerar man helt annorlunda och Det är det som är intressant Men eh, <skratt> ja, så det var, det var Peter Dalles film ja. En film får jag, därför Får jag inflika med en sak som inte Du rör... måste sluta använda ordet inflika Okej, okay. <laughs> men det här rör inte filmen Mm. Okay. Men jag vill bara önska lycka till till Musin användaren Erik Ja det, måste, sitta, det håller vi med om så ska det... sitta en timme instängd i en bunker Signerad Försvarsmakten Ja det är väldigt intressant faktiskt det, det är ett, De har ett projekt som heter Vem bryr sig Där mm. de har en liten De har ställt ut i Stockholm en liten, Ett litet rum Där man får sitta i en timme Om inte någon annan ja Om inte någon annan kommer att avlösa den Ja. Så, så, um, så om tre min Kommer han att den här bunkern. Ja precis så, Men nu, är det, nu sänder ju inte vi den här podcasten live Hannes, nej, Det är lite trist. Så det är fruktansvärt irrele irrelevant ja, ja. Men vi men måste det. ändå säga för att Erik han är faktiskt en frekvent lyssnare Av den här podcasten så... han, han är vår största groupie ja, ja, hålla, Han kanske till och med sitter i den här bunkern I detta nu och lyssnar på ett föregående avsnitt Ja jag tror, jag jag tror, att, man nej, får Han har inte gått in än faktiskt Jag ser honom här, han står utanför ja. Han är väldigt nervös och det kommer bli väldigt roligt för. För honom att höra det här När han har vatten inne Och lyssna på det här avsnittet om några dagar sedan två minuter kvar men nu, nu kör vi en live podcast här Nej, Men ja. grej, grejen är Jag sa till han på Facebook att han ska Visa upp en laptop och det framför kameran I direktsändning. Ja så vi får se om han gör det så, Vi får hoppas att han gör det. Men hur som helst så tycker vi du är grym Erik Så att, lycka till Fast det har redan hänt Hoppas du inte tog livet då. <laughs> Ja precis <laughs> Hoppas att du lever där när vi pratar med dig i framtiden. Mm. Mm. Yes. Ja, det blir ju väldigt det blir väldigt konstigt här. <skratt> ja, det har varit väldigt men, men jag tycker vi fortsätter. Vi. För då kan ju. Jag har. Eh, men gör... två, två till att prata om. Ja, jag men, men jag tycker att du kör nu, Viktor. Okej, okay. ja. Då går jag in på något av dem jag har sett då. Jag tänkte, för jag vet att båda ni två, nej, du har inte sett Young Adult va Rasmus. Nej, jag har inte Nej, det är synd. Men då kanske vi ska vänta med den lite. Ja, jag tycker vi gör Okej, okay, då vi det väntar det. vi med den. Jag kan bara säga att det är en fruktansvärt bra film från Jason Wright. så se gärna Young Adult tills nästa filmiksnitt, för att då kommer vi prata lite mer om den. Ja, men jag har ju sett mm. den till att vi skulle snacka över för den här avsnittet också. Ja jag vet men det är samma i alla fall L Lyssnarna där ute se Young Adult, Så förstår ni mer när vi pratar om den i nästa avsnitt Och jag kan bara säga att det är 5 av 5 för mig Jag älskar den här filmen Fantastiskt bra Men säg inte allt nu Nej, då ja. det gör jag ju inte Jag kan ju verkligen gå djupt i det här Men 5 av 5 i alla fall Se den mm. eh, Och då skulle jag kunna gå in på en film som jag såg En liten, ja, lite av en klassiker kanske Den är inte lika gammal som den Hannes nämnde Men den heter Ordinary People och den kom ut 1980. Eh, och jag såg den här för att... Eh, det är faktiskt så att en film som jag tror att Rasmus ska prata lite om sen. Nämligen Paul Thomas Andersons Magnolia. Eh, har, har Rasmus... <laughs> Kanske. Den har Rasmus sett i alla fall. Eh, mm. Och när han såg den så blev jag sugen på att se den igen. Och, men jag tänkte att den är tre timmar lång och jag har så mycket annat att se. Så att jag kommer inte att se hela den. Utan jag kollade lite på extra materialet istället. Och i det här extra materialet så pratar Paul Thomas Andersson om hur han visade två filmer för alla skådespelare och hela teamet innan de spelade in Magnolia. Liksom för att sätta känslan och eh, alltså få, få lite, en, lite grepp om vad, vilket håll han vill. Och då screenade han dels Network... Som är en av alltså Sidney Lumets Network Som är en av mina det Som jag bra. tycker att är något överskattad. Nej fy det är en av mina favoritfilmer Av all time lite... eh... Nej men det kan jag inte Jo, bra. den är så är fruktansvärt bra. bra tycker jag Så det är också 5 av 5 för mig Men, eh, och den andra var Ordinary People som jag nu ska prata lite om och det är Robert Redford som sagt som har regisserat denna film. Och jag har också sett tidigare faktiskt för att det är Timothy Hatton som är så här lite B-skådespelare nu skulle man kunna säga. Fast han är med, han var med i den här Secret Window som du tycker om. Ja, uh, mm. underbar film, underbar, ja, underbar. Den, underbar Den var han med i till exempel och Stephen han, King Och i The Ghostwriter, han har lite, han har lite mindre så här roller Men han är mest, tyvärr, en B-skådespelare BS nu Men han fick sitt enorma genombrott När han gjorde Ordinary People Och fick en Oscar för den rollen Och jag vet inte hur gammal han var Men han är väldigt ung i alla fall Oh. Det handlar om honom Och han är alltså en väldigt problemfylld tonåring Han har, begått, han har gjort ett självmordsförsök Och sen har hamnat på sjukhus Och sen kommer han tillbaka Och det är där filmen börjar Man får se liksom hur det här har tärt på hans familj Donald Sutherland spelar hans farsa Och Mary Tyler Moore spelar hans morsa Och filmen är helt enkelt Det är ett regelrätt drama Man får helt enkelt se vad, Hur den här familjen har Påverkats av eh, Av hans självmordsförsök Och hur osäker han är kan man säga Så att jag eh, Jag tyckte att Ordinary People var jätte jätte bra jag, förs alltså, jag försökte hela tiden känna Varför visade Paul Thomas Anderson denna Innan han gjorde Magnolia Alltså var finns kopplingen någonstans Men jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt Sätta fingret på det faktiskt Det finns några karaktärer som är lika De i Magnolia Men utöver det så, så hittar jag faktiskt inga direkta kopplingar Men, Menar han liksom Du kanske är så här familje Ja så just det här familjetemat och, alltså, Det är ju en tung det är tungt drama Ett tungt sorgligt drama Precis som Magnolia är Så det är ju lite samma Alltså det, det är lite samma känsla i det Är det Aha. Men i alla fall det är en jätte jättebra film Det är ingen network Alltså jag satte fyra av fem på den här En ganska... Stabil, 4 av 5. Och jag tycker de är jättebra, fantastiska skådespelare. Alltså Timothy Chalamet är jättebra. Eh, Donald Sutherland, det vet vi ju, han är ju mästerlig. Och sen eh, Hans eh, hans psykolog, eller hans shrink, Spelas av en snorkel som heter Yad Hirsch. Som också gör lite så här, lite skumma roller ibland. Men han är också jättebra i alla fall. Så jag rekommenderar den här filmen varmt. Den är väldigt tung. Eh, den är en väldigt jobbig film. Eh, men eh, ja. Båda, båda kollade på Erik nu Vilken jävla min vi, vi måste bara sätta in lyssnarna i det här Ursäkta Victor ja, men, men i alla fall, jag, men... bara, bara kort 4 ja. av 5 jättebra film, serien Ordinary people yeah. Ja Och jag såg också Eriks eh, härliga min här Klassiker ja, det, det är så här alltså att Vi... vi ehm... Vi tittar alltså live medan vi lyssnar På Erik när han sitter instängd I en, en bunker ja. Vi pratar skulle för det är han Och internet. det, det live sänds på internet <här> Och äh, Men ni kan inte kunna går se. går runt nu Som en galning ja. mm -hmm. äh, ja, Han är verkligen inlåst Det ser ut som att han ska bli mentalsjuk <här> <här> Om ni <här> ja. åker tillbaka i tiden Till torsdagen den 8 mars 21.00 Då kan ni se allting live Ja precis Annars... Ja precis <här> Men eh, vad kul, Victor, att du tog eh, en sån film som man inte riktigt känner till. Ja, så att, så det, men ja. Det, var, det var helt enkelt därför. Det var tack vare dig, Rasmus, och att du såg Magnolia som jag eh, såg Ordinary People. Så det tackar jag för. Ja, det, och, och, det är det. Och bara snabbt så ska jag säga att den, de som har sett Magnolia se för tusan Oskarsmaterial. Eh, jag nu. Extra-materialet till Magnolia. Det heter The Magnolia Diary. Heter den. Och det är alltså en full. Eh, man får följa Paul Thomas Anderson under hela arbetet med Magnolia, och den är helt fantastisk. Bland det bästa extra materialet jag har sett, det är liksom i klass med, eh, vad ska man säga, i klass med Heart of, Heart of Darkness till exempel. Om man gillar hur filmproduktion. Alltså hur man skapar film Om man vill ha en inblick i arbetet bakom en film Så är Paul Thomas Andersons Den här Magnolia Diary en jättebra plats Att gå till, den är helt fantastisk Så den rekommenderar jag också Den ska jag se jag tycker, jag tycker fortfarande att Nights är ljusare bättre Och Dare Will Be Blood är, bo, Både Dare Will Be Blood och Boogie Nights är mycket bättre än Magnolia Dare Will Be Blood kan jag hålla med jag Jag har, har klockrena fem år på alla Liksom 12 av 10 mm. skulle jag sätta i betyg på Både Boogie Nights, Magnolia och Dare Will Be Blood Men, jag Men tycker, Boogie jag Nights är fantastiskt Dare Will Be Blood är bäst Magnolia kommer sen och sen kommer Boogie Nights Jag såg Boogie Nights tillsammans med min mamma Och det ångrar jag väldigt <laughs> djupt hon ville sluta titta efter en halvtimme ja. och jag, jag gick med på det. Ja, ja, jag förstår det. Äh, Men såg ja. inte du klart den eller? Jo, jag, jag såg klart den själv. Ja. Men den är så underbar, hur... det är våld, det är sex Det är droger, droger. Det, är, det är skitigt 70-tal Det är liksom allt man kan ja, önska Ja, det är underbart, underbart. Vi lägger som... väl in en buggenäs-rekommendation här också om man vill ha Det är lite, lite Tarantino-aura lite Ja, ja verkligen Men då tänkte jag gå vidare och prata Om en, en film som finns gratis På internet ja. Som har upprört Skakat om världen Och ställt en del frågor ja. Och det är filmen Kony. Om Kony och... Island och deras varvkorvar de säljer där. Kony 2012 ja. heter det med Rasmus, tror jag. Ja, det... ja jo det heter ja. det. Coney 2012 och det är en film som handlar om uh, en man i Uganda som har... Uh, som leder en uh, styrka av barnsoldater ungefär om man ska bryta ner det ordent ordentligt. Ja, liksom. precis. Okay. Och... Uh, vi ska inte alls prata om liksom, filmens vara eller icke vara i, i liksom. Um på sanningsskalan för, för det är inte, inte vårt jobb Nej. Och det finns alldeles för mycket människor Som tycker redan nu om vad Ja visst, hur... det, alltså just nu när det blir så, Konspiration och sånt Ja det, det blir så extremt många som gillar det här Då blir det också samtidigt extremt många som granskar Och det är många som säger att finanserna är lite Lite frågetecken kring Och vart går pengarna egentligen och... Precis, men vi, vi går inte in på det, utan jag, jag, det Det jag vill säga om den är att den är fruktansvärt välgjord Och den är snyggt Ja precis, och... man kan ju hylla den som dokumentär Alltså som dokumentär ja. Ja, och den, den, den, är den är greppande, man, blir, man vill ju känna sig engagerad Man vill printa ja, den, ju printa på det Den är gripande, inte greppande <laughs> Nej, men, Den greppar ju tag i alltså. <laughs> Fuck ja, you ja. <laughs> Det är bra Nej, men, alltså, Man känner ju sig liksom, united with the people Ja, ja jag, precis Jag hade inte läst någonting illa Om filmen eh, innan Och då blev Nej, det, det här att jag, jag gick ju direkt till deras hemsida Och kollade vad man eh, kunde Skänka pengar någonstans och, så. Ja. och uh, Som uh, citizen of the world Så tryckte jag bara på share men, uh, <laughs> ja. Ja, men, ja. men frågan är Ska vi printa posters Och gå ut den 20 april Ja, det, är för... det var ju exakt det vi inte skulle prata om, utan vi skulle prata om att den är sjukt välgjord. Ja, precis. Och som att, dokumentär. Och att, ja, och att okay. eh, han använde sin son på ett jättebra sätt. Sonen är väldigt eh, duktig på att liksom <laughs> ja, faktiskt. Säga, best... säga exakt det man hoppas att han ska säga. <laughs> han tog, ju, han tog ju upp lite Star Wars-referenser, det gillar vi ju skit mycket. Ja. Skitmycket. Precis. ja. Nej, men så, jag, jag tänkte bara tipsa Lyssnarna om har ni inte sett äh, Filmen Kony så tycker jag verkligen att ni ska göra det Och sen tycker jag också innan ni skänker pengar Kolla upp Vad, vad som gäller och sen dra er Ja precis och alltså, läs slutsatser alltså, ba, Inte bara titta på Kony 2012 Och sen bara skänka hela Eller alla sommarjobbspengar Utan kolla som sagt På vad de som kritiserar Men det får man ju också ta med nu vad Men man måste ju ändå väga de olika två sidorna Mot varandra liksom så är det ju men som sagt, det är, som du säger Rasmus, det är verkligen inte vår uppgift att sitta här och tycka åt folk utan vi tipsar bara om den här dokumentären som är extremt välgjord som sagt. Den, den lyckas ju verkligen med vad den ska göra, att mm. alltså elda upp, alltså verkligen få folk att brinna för det här liksom och, och så, så blir det. Man blir verkligen Upphettad kring det här ämnet Ja precis, Så han, han har ju hållit på med den Väldigt länge Ja visst det har jag. Och, och, I, Det jag I nio år va Ja något sånt är det, sen han träffade ja, den här Snubben i, i Uganda J Jacob eller vad han heter precis, men det, och ja. det, Jag kan säga, ett av, ett av de kritiken som, som filmen har fått Och det är ingenting som liksom Bör påverka någons åsikt tycker jag Men att Joseph Kony faktiskt inte är längre I Uganda, men att alltså, han är väldigt Flytande det är i södra Sudan och, och på andra ställen i Afrika Ja, men, han ja, men den tar de med upp att, de, att han flyter runt i olika länder ja, ja. De men, men de pratar om Uganda hela tiden Så att det är verk de, de fokuserar på Uganda Och vissa menar att det är fel För att han mm. inte är längre När de gjorde dokumentären så är var han inte längre i Uganda helt Nej enkelt. och det är ju många som tror upp att, att Deras militär och Ugandas militär är Innan liksom före detta Grilla soldater Och, ja. och de också har också förgripit sig på folk Och så vet extra, extra intressant med det här för att få en, eh, en ytterligare filmkoppling det är ju att, av förmodligen bara en slump, men Mark Forsters film Machine Gun Preacher med, ni, ni känner till den eller jo. med Gerald Butler han spelar den här eh, Sam Ch eh, Childers, den här motorcykelknutten som har hållit på med droger och nästan tagit livet av folk och varit en riktig brawler liksom och han helt plötsligt hamnar i kyrkan och blir frälsad tycker han. Och han hittar Gud liksom. Och beger mm. sig till Afrika. Och där jojnar han liksom styrkorna. Och verkligen med vapen alltså det är en historia Med vapen kämpar mot just... Joseph Kony och hans eh, trupper liksom. Precis, så att, så att eh, Machine Gun Preacher, den handlar faktiskt till viss del om just det här Josef Kony väldigt. Så det är väldigt intressant att den här dokumentären släpps i liksom samma vecka. Ja, Machine Gun Preacher, den ser rätt cool ut och jag ska absolut se jag den. Jag har sett För den och den, är, alltså, den har fått ganska dålig kritik så jag vet inte om jag tycker den är bättre än de flesta. Men jag satte en stabil trea av fem på den ändå så att jag tycker det är en bra film- och jag tycker, jag gillar att se Gerard Butler med en liksom bazooka Alltså det är, ja, mm. så är det bara Det är, jag vet inte, men jag, jag gillar Precis Uganda <laughs> Ja, precis <skratt> Nej, men jag tyckte den var bra Och jag gillar Mark Forster också, hans stil Så att, um, så att det där rekommenderar jag också Coney to decide Istället för att skänka pengar dit Skulle du kunna skänka pengar till filmixen? Så Ja, sätter inte på mitt eh, kontonummer <laughs> ja, så blir det jättebra. Eh, <laughs> 9902 när jag ska. <laughs> nu, Hannes. Ja, nu, nu tycker jag att eh, vi runder av det här. Det tycker jag också. Någon, med någon soft musik som Patrik kanske får bestämma om efterhand. <laughs> ja. och vi, och, vi, hoppas, vi får <laughs> Som behöver slava och redigera. Vi, det vi hoppas oss. att det, det faktiskt har fungerat utan, utan pappa Patrik Lindhorns. Ehm, som är pappafilm, som liksom, helt enkelt. Så, precis. Och, och, vi tycker om att göra det här och ha det bra. <laughs> ja, precis. Håll okay. tack, tack och hej! Ja. Killing ja. me softly. Ja, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, i kid, kid, kid,